Freddék Forsyth, az Odessa ügyirat. Vajon minden náci bűnöst utolér egyszer az igazságszolgáltatás? Fordította Tiborszki Péter. Alexandra Kiadó, Pécs 2006. ISBN szám 963-369-905-3. Felolvassa, dr. Karászi Péter. Fülszöveg az előső borítóról. Fredrik Forsyth magyarul megjelent könyvei, Isten ökle 1994, a Sakál napja 1996, az Ördög alternatívája 1996-2006, a Pásztor 1997, Ikon 1997, Nincs visszaút 1998, az Odessa ügyirat 2000, Melhetem fantomja 2001, a közvetítő 2002, a negyedik jegyzőkönyv 2002, a veterán és más történetek 2003, átverés 2003, Avenger 2004. Főszöveg a hátsó borítóról. Frederick Forsyth 1938-ban született az angliai Esfordban. A királyi légierő egyik legfiatalabb pilótája lett 19 éves korában, itt 1956-tól 1958-ig szolgált. A következő három és fél évben újságíróként, majd a Reuters tudósítójaként dolgozott előbb Párizsban, majd Kelet-Németországban és Csehszlovákiában. Itteni élményeiből merítette első könyveinek témáját. 1965-ben visszatért Londonba és a BBC riportereként dolgozott. Diplomáciai megbízottként Nigériában teljesített szolgálatot az 1967-es zavargások idején, majd később visszatért az országba, mint tudósító. Előbb szabadúszóként, azután a Daily Express és a Time magazin riportereként. 1970-ben írta első könyvét, a Sakál napját, amely azonnal elsőprő sikert aratott. Valamennyi újságírónak. A szerző jegyzete. Megszokott dolog, különösen ha nehéz témáról van szó, hogy a szerző köszönetet mond mindazoknak, akik segítségére voltak az adott könyv megalkotásában. Szívből jövő köszönetet szeretnék tehát mondani mindazoknak, akik bármi kis mértékben is segítettek megszerezni az Odessa ügyirat megírásához szükséges információkat. Arra azonban, hogy mégsem nevezem meg őket, három jó okom is van. Az SS-nek az a néhány volt tagja, akikkel akkoriban beszélgettem, nem tudta kivel beszél, és az sem, hogy az általuk elmondottakat valaha egy könyvben látják viszont. Voltak, akik külön kérték, ne nevezzem meg őket, mint olyan személyeket, akiktől az ss kapcsolatos értesülések származnak. Megint mások esetében magam döntöttem úgy, hogy nevüket nem is annyira magam, mint az ő érdekükben nem hozom nyilvánosságra. A könyvben mindvégig találkozhatnak olyan helységek, szervezetek, emberek, címek és rangok nevével és elnevezésével, amelyek eredetileg német nyelvűek. Amikor vettem magamnak a bátorságot, hogy mindezt angol nyelvre fordítsam, azokon szerettem volna elsősorban segíteni, akik nem értenek németül, és a hosszabb szavakat kimondhatatlannak érzik. Azoktól, akik bírják a német nyelvet, és bizonyára felismerik a szavak eredetiét, ezúton kérek elnézést a fordításokért. Előszó A címben szereplő Odessa nem a Szovjetunióbeli nagyvárosra, vagy a Texasban fekvő kisebb városra utal. Egy hat kezdőbetűből álló betűszó ez, amely német nyelven így hangzik, „Organisation der ehemaligen SS-angehöringen. Magyarul ez annyit tesz, mint egykori SS-tagok szervezete. Amint azt a legtöbb olvasó tudja, az Adolf Hitler által megálmodott és Heinrich Himmler által vezetett SS-hadsereg volt a hadseregen belül, állam az államban, amelyre különleges feladatokat bíztak a nácik, akik 1933 és 1945 között uralkodtak Németországban. E feladatok állítólag a harmadik birodalom biztonságát voltak hivatva szolgálni, gyakorlatilag azonban közéjük tartozott Hitler titkos vágyálmának megvalósítása is, amellyel Németországot és Európát akarta megtisztítani az általa életre alkalmatlannak ítélt elemektől, örök rabszolgaságra kárhoztatni a szláv országok alacsonyabb rendű fajait, illetve megsemmisíteni a földrészen élő valamennyi zsidó férfit, nőt és gyermeket. E feladatok megvalósítása közben az SS mintegy 14 millió emberi lény legyilkolását szervezte meg és hajtotta végre, közöttük körülbelül 6 millió zsidóét, 5 millió oroszét, 2 millió lengyelét, fél millió cigányét és ugyancsak mintegy fél millió egyéb emberét beleértve, bár erről alig esik említés, közel 200 ezer nem zsidó származású német és osztrák állampolgár halálát. Ezek egy része testileg-lelkileg visszamaradott szerencsétlen volt, vagy pedig a birodalom úgynevezett ellenségei, mint például a kommunisták, szociáldemokraták, liberálisok, írók, újságírók és papok, bátor és lelkiismeretes emberek, akik nyíltan beszéltek a dolgokról. Hasonló sorsra jutottak később a hadsereg Hitler iránti hűtlenséggel vádolt tisztjei is. Felszámolását megelőzően az SS nevének két kezdőbetűje és címerének kettős villámjele oly mértékben vált az embertelenség jelképévé, hogy azon egyetlen szervezet sem tudott túltenni a mai napig sem. A háború vége előtt a szervezet vezetői és rangidős tisztjei, akik számára nem volt kétséges, hogy a háborút elveszítették, és azzal is tisztában voltak, hogyan ítélik majd meg cselekedeteiket a civilizált világ népei, titkos terveket szőttek, amelyek segítségével új életet kezdhetnek, magára hagyva az egész német nemzetet, amely az eltűnt gonosztevők helyett magára vállalta a bűnt és osztozott a vádakban. Tervei megvalósítása érdekében az eszez hatalmas mennyiségű aranyat csempészett ki és helyezett el különböző bankszámlákon, hamis személyazonossági papírokat, okiratokat készítettek elő, valamint megnyitották a menekülés csatornáit. Mire a szövetségeseknek sikerült legyőzni Németországot, a legtöbb tömeggyilkosnak nyoma veszett. Szökésük elősegítésére hozták létre az Odesszát. Amikor az sikeresen megvalósította az első számú célkitűzést, nevezetesen, hogy kellemesebb éghajlatra segítse a gyilkosokat, a szervezet egyre nagyra vágyóbb terveket szőtt. A tagok közül sokan nem is hagyták el Németországot, hamis néven, hamis papírokkal értek a szövetségesek kormányzása idején. Mások, akiknek megfelelő védelmet nyújtott új személyiségük, visszatértek a néhány emberből álló legfelsőbb vezetés külföldön maradt, hogy kényelmes számüzetésük biztonságából manipulálják a szervezetet. Az Odessa öt alapvető tűzött maga elé, amelyek mind a mai napig változatlanok. Rehabilitáltatni az egykori SS-tagokat, illetve bejutatni őket a szövetségesek által 1949-ben létrehozott német szövetségi köztársaság közigazgatásába, beszívárogni a politikai pártok alsóbb szintjeire, Biztosítani a lehető legjobb jogi védelmet bármely olyan SSZ gyilkos esetében, aki bíróság elé kerül, illetve mindent elkövetni a nyugat igazságszolgáltatás mechanizmusának lelassítása érdekében, amennyiben az egy volt ss kamerád ellen irányul, továbbá gondoskodni arról, hogy a volt SS tagok még időben és jó esélyekkel indulhassanak az iparban és a kereskedelemben ahhoz, hogy az országban 1945 óta rohamosan kibontakozó gazdasági csoda valamennyi előnyét élvezhessék. Végül célul tűzték ki, hogy széles körben propagálják a nézetet, amely szerint az SSZ gyilkosai csupán hazafias kötelességüket teljesítették, és semmiképpen nem szolgáltak rá arra az üldöztetésre, amelynek a még oly működő igazságszolgáltatás révén és bizonyos lelkismereti okok miatt vannak téve. A hatalmas anyagi háttérrel rendelkező szervezet valamennyi célkitűzésében értékelhető eredményt ért el, elsősorban abban, hogy sikerült önmaga karikatúrájává torzítania a nyugat-német bíróságok által foganatosított hivatalos megtorlást. Az Odessa működése során többször is nevet változtatott, miközben nagy energiákat fordított arra, hogy eltagadja önnöl létezését, melynek eredményeként ma sok német állítja. Az Odessa nem létezik. Erre röviden csupán annyit válaszolhatunk, hogy igenis létezik, és a halálfejes címert viselő bajtársak továbbra is tagjai. A szinte valamennyi területen elkönyvelhető sikerei ellenére az Odessa olykor vereséget is szenved. Ezek közül a legsúlyosabb 1964 tavaszán következett be, amikor a feladó megjelölése és minden előzetes tájékoztatás nélkül egy dokumentumokat tartalmazó csomag érkezett bomba az Igazságügy Minisztérium címére. Az a néhány felelős beosztású ember, aki valaha is látta a küldemény lapjai szereplő névsort, ezt a nevet adta a csomagnak Odessa ügyirat. Az amerikai kiadó előszava csak úgy, mint Mr. Forsyth első a Sakál napja című regényében az Odessa ügyirat lapjain is számos valóságos alak szerepe. Néhányra azonnal ráismer az olvasó, de lesznek olyanok is, akiknél nem tudja majd eldönteni létező vagy kitalált figuráke. A kiadó nem kíván részletes magyarázattal szolgálni, hiszen egy könyvnek éppen abban rejlik az ereje, hogy képes rávenni az olvasót, ő maga döntse el, mi a valódi és mi nem az. A kiadó úgy véli, az olvasó számára érdekes és hasznos segítséget nyújt az a tény, hogy Eduard Rosman, egykori SS-százados története, aki 1941 és 1944 között a rigai koncentrációs tábor parancsnoka volt, teljes mértékben igaz és egykori SS-valamint nyugatnémet dokumentumokon alapszik, 1908-as Gráci születésétől fogva egészen jelenlegi dél-amerikai tartózkodásáig. New York 1972